Sve se gledamo, imamo u crkvi praznike koji se na ovaj, u onaj način odnose vezaju za jednog projeka, pa ih svalimo kao naše imen dane. Ima praznika koje je svalim u opilu pogodica kao krsne slavu. Ima praznike koje svojimo kao određene zavjetne dane nekog sela, oblasti, porodice i grada. Ima praznike koje svojimo na nekom nacionalnom nivou s tim što su uvijek vezani za crvu Božiju i ko su povezanost podignuti na taj opštiji, saborni crkveni nivou, iako ih određen kvog ljudi, određena nacija svali, ističe kao svoju pripadnost crkvi, nikad drugačije, je to duh Bože i duh crkve Hristele ne dozvoljava, a ima braće i praznika koji su zajednički za ponoću crkve, Prije svega to su praznici, veliki praznici gospodnji i praznici u čast presvete наша naša, bogorodice, njih slavi cvitava crkva. A i ovaj praznik u kome se Milošću Božijom nađo smo, jeste jedan od velikih praznika, praznika koji se tiču svih ljudi u crkve Božijom. Svajmo, brađe i sestre, prvo vrhovne apostole Petra i Pavela. Veliko čudo, brađe i sestre, povakoćenja Boži. Veliko čudo, evo, poslije gospodnje vaskrsenje, ustajanje iz mrtvih, pa ovdaj, svetog i slavog i čudesnom i močno njegovog vaznesenja Na nadnebesne nivoj, na nadnebesni nivo Otca našeg nebeskog, evo, posle toga, s jelaskom Duha Svetoga, projavljuje se sila vaskrsenja, sila vopkućenja, opet kroz ljudsku prilu, projavljuje se sila Duha Svetoga kroz apostovi, kroz ljudi, i to prosto od srdačnog Petra, ribaja, jednog čovjeka potpuno nevažnog za one koji jucaju širokim putem, privodi vodi u propast, čovjeka koji je žio na margini društva koje leži u prevesti, u obmani, njega je gospod izabrao za sasud svoje sile i drugo moćno oboriti sv. apostova Pavla, revnitelja za otačka predanja koji je to po dopuštenju Božijem, a zarad i njegovi naše koristi neko vrijeme bi i gonite crkve, da bi onda na poziv Boži okrenuo svoj um, svoju volju i svoje srce, I evo ga do dana današnjeg napadački Nastupa u crkvi, uvijek nezadovoljan, jer smatra da Gospod još zaslužuje i da duše svih ljudi treba da mu se pokone i vjerom i ljubavim da ga primi. Nemiren je aposto Pavle do dana današnja. Vidimo, braće i sestre, da se zaista čudo dogodilo ova počinjem Božjem i daje to čudo koje nam dan, danas djelo zato je vrlo važno naglasiti da je propovijed apostolska život svetih apostola njihovo svetu i Bogu nadano to učenje njihova Bogom poseljena ljud i njihova čudesna i moćna odje ih ni su i sestre ništa drugo do da upravo Бог е во сила, кој Бог својим обогоћењем дал човечки природа. Апостоли, јер њима промоворховни, Петр и Павло, во женским силам обраћи се сестре, урадили своно што су радили и радо наспедан дано страда. То је било важно да знате и да верите, зашто то важно. Zato što svaki čovjek braće i sestre kad dođe u ovaj svijet on da treba neki temelj da ima da treba neku vježbu što je za dušu, za um, za srce, da svoje srce treba negdje da ugraditi. I velika je braća se radost, zaista velika radost kad kad je žono kuma iz uguta iz straženja mjesta sebi u ovim beskonačnim duhovnim prostorima, ali u isto vrijeme i vrlo opasnim, jer postoje i one javne podnebesija, u koje se danas mnogi uloviše i dušu svoju izgubiše, mnogo je, preći sve važno i mnogo je radosno, kad se duša nasloni na riječ Božja. Kad se sretne sa riječom Božjom, Kad se sretne sa riječom apostolskom i kroz nju kad posjeti duha Božije, duha svetu. Sigurno je da nema većeg trenutka, da nema većeg praznika, da nema veće radosti od te kad se duša otpala i grijehom ranjena povrati Bogu čuvši riječ. Gospodnju, čuvši propovjed onih ljudi koji duhom svetim pozivaju u na naručje Božje, koji pozivaju da se izmirimo sa Gospodom i da se sjedinimo sa njim kroz crkvu njegovu. To je, i sestre, ono što crkva i dan danas radi. Crkva i dan danas ima tu silu, božansku silu. Ima tu propovjed, božansku propovjed, apostolsku propovjed. I ona je kao što je apostol Petar rekao onom uzetom, od rođenja uzetom, koji je na bratima hrama i prosio crtve i dan danas, provezeći pored mnoštva ubogi i gladni, duhovno gladni, kaže da srebra i zlata nema. Crko nema srebra i zlata. Ali ima i hoće da da ono što je neuporedivo, vrednije i od srebra i od zlata i od bilo ko dugog draka u kamenju. A to je, braće i sestre, evanđelska riječ, evanđelski poziv Jevanđelje to je ono što crkva ima, što daje i što mi u njoj treba da primimo. A kroz svetu jevanđelje, šta mi primamo, braći i sestri? Mi primamo onoga koji jeste radost duša naša, koji jeste bogatstvo naše. Ništa, braći i sestri, nas ne može do da obogati, nas ne može da utješi. Nas ne može da obraduje to Gospod. Ništa drugo. Ima razlih drugih pokušaja, manje li više, uspješnije. Ali da nam pogodi samo središte biće, da srce usklikne, ava oče, da se obraduje toj, svoj zajednici sa Otcem Nebeskim, kroz Sine Njubovoga silom i Dejstva Duha Svetoga, ne može niko da nam da do crkva Boža, do crkva I zato su apostoli, doći i sestri, i njihovi sveti učenici i nasrednice bili u velikom podvigu. U velikom podvigu jer vidite kakav je njihov motiv, doći i sestri. Njihov motiv je da tebi pruže ono što je tebi najvažnije. Ne da ti pruže sebe, a da ti budeš radosan zato što ti je dobar prijatelj apostol V. Ili zato što si ga jednom vidio ili jednom uzeo progluslo od njega. Ili što si proveo mjesec danas sa njim šetreći po Rimu. Ne to. Ili zato što imaš neki njegov progluslo. Ne brađe se se. To rade povesni ljudi. Sujetni ljudi. Gordi ljudi koji nemaju duha Božeg u sebi. Čovjek koji ima duha Božeg u sebi, on odlično zna da... Sebe ne treba da nudi, on osjeća da je to ta vrijednost koja je potrebna i bližnja. I silom i dejstvom Duha Svetoga, a sobstvenim smirenjem koji izaziva blizuču Duha Svetog, on poziva čoveka da se sjedini sa Hristom i propovjeda ne o sebi, nego o Hristu. I propovjeda ne iz svoga uma, svojom pametju, nego nabođenjem i nadahnućem duha Božih, duha svetu. I da njihova hvala, broći, se se bilo Uzmite samo navigaciju, imamo danas ta savremena pomagava, pa onako zakačite naposlova pavova, pa pogledajte kuda se taj človek kreće. Kakav nemir, božanski neki nagon u njemu, da obiđe što više, da kaže, da pozove Pa onda apostovi da se vrati, da provjeri, da utvrdi, da ko nije otpao. Gledajte apostola Petra, kako je to kretanje? Od jednog relativno pasivnog čovjeka, ribara apostolarske duhe svetoga, neprestano kretanje. I do dana današnog braća i sestre, pa evo je ovaj praznik, zar nije to kretanje? Pogledajte dokove su oni stigli, evo 2012. godina, Evo ih opet u crkvi, braći se, smada govoriti o apostolom Petru i Pavlu samo jednom godišnju, te da je potpuno besmisle. Oni koji se u crkvi dobro znaju da su oni neprestano tu. na svetoj liturgiji, apostol Pavle, neprestano sve poslanice uz nas. Važno je, braći i sestre, da osjetimo taj njihov duh. Jer danas smo, mi koji smo, počeli crkve da privazimo u krizi braće i srste. Mada dobro, svala Bogu, ima pomaka na bolje. Ali ipak postoji jedna krize, jedan vakum, nekako nismo mi prepoznali tu apostolsku propovedu. S tim što moramo nabrasiti. Da drugih temelja mi nema u braće Ako će neko da zida svoju vjeru na učenju nekog drugog, ako će da zida svoje spasenje na nekom drugom temelju, On zlobodno može iz ovih stopa da iz hrama i da praže tog nekog drugog. Ako neće, onda treba da zna, da povjeruje, da se pokloni na današnji dan tim prvovrhovnim, braći i sestri, apostolima, dakle, autoritetima crkve. Svi drugi autoriteti morali su biti u saglasnosti sa njima da bi bili autoriteti u crkvi. Svi drugi koji су prenosili blagoslove vjernom narodu i slovesnim ovcama i pristovi, prethodno su morali primiti blagoslovo od njih. Svako naše učenje mora biti provjereno učenjem apostol, Petra i Pavla. Kroz njihove svete poslanice provjerava svete živote, svete učenje. Zato i mi, braći i sestri, to je много важно. Jer mnogi imaju dobu namjeru, ali nekako ne rade to po na crkve. Treba uporediti svoju vjeru sa onom vjerom koju apostoli propovjedaju i svoje živote sa životima sredih apostola i onim, našto su nas oni pozivali. I našto su se, jer nismo i prvi braći i sestre, našto su se mnogi i mnogi odazivali. A na prvo propojdeostvo sa Petra preko 3000 ljudi je glasalo za Hristu su noćne A crkva i danas ima braće i sestre to. S tim što smo mi po ljudskim slobodestima otvorili moge neke druge teme, prvo često upaliu totalno pravno slove. Mo mnogo što uključujemo u crkvi, a nismo još uvid kako treba, nismo još dok u pažnju vratili na propovjeda pustovlja. Na njihove svete, savjeta, sveta u kuc. I čuli smo kako nas upozoravaju danas u ovom čitanju na večeranju bogočuženju kad kažu pazite kako živite jer niste, kaže, sreparom i zlatom odkupili sebe od sujetnog življenja. Kako ću to duboki uviditi nego vas je krv Gospodnja iskupila. Tako mi braći se, se znaju. Ako među nama ima oni koji žele da žive po apostolskim pravilima, to je po pravilima duha svetog, treba da znamo da je to moguće zato što je Bog provio krv za nas i što nas je krvju svojom iskupio. I oslobodio, braći i sese, od vlasti, od robovanja ovom i sujetnom svijetu, od koga ne bi mogli da se iskupimo svim svojim imanjem, svim svojim znanjem, svim svojim životom. Pa čak i, da, i kad bi smo stradali, ne znam koliko puta kad bi nas rezali da stikne komade, ništa, braći i sese, to ne bi značilo. Ako nas krv Božja ne bi iskupilo i dodirnulo, tako treba da znamo, dolo naše, nazovimo ga, podvizavanje, o našu življenju u crkvi, moguće je i jeste zakvaljujući krvi Božjoj. Krvi Božja je izmjerenom za život svijeta i za spasenje svijeta. I da poštemo, brati i svesi gospoda, Ne Nemojmo da se prelasimo pa da mislimo da je ovo eto neka naša revnost pa da smo mi tako junaci za razliku od drugih pa da smo mi tako malo ozbiljnije u odnosu na druge, da smo mi svojim silama svojim moćima počeli da živimo u duhovnim životom. Ništa toga, broći sves, napotiv, treba se duboko smiravati, jer ovo što mi danas radimo, ovaj naš potpik, ovo naše življenje, ovo naše prinošenje žrtvi a kakve su to žrtve nego svala gospodu što ne ide svaka od njih na presto nebeski jer angelijske sile ne dozvoljavaju da oskrnavljeno bude prinešeno i prinošeno bladice ne dao Bog da sve što mi pošaljemo na nebo i dođe do nebe teško ga se onda na nego angeli rozbuste filtere Spuštaju to na zemlju, ne daju da ode sve gore sujetno i sujetom u skrnaku. Zato treba, braće i sestve, da znamo i da uvidimo da ovo što mi danas činimo u crkvi, naši slabi pokušaj, nisu, braće i sestve, odgovor na krvu Bože, na žrtvu Bože i umjesto da se gordimo da osuđujemo druge, da se pravimo važni i pobožni, mi bismo još više trebali da se stidimo. Tim prije što više znamo drugim, onaj drugi možda i kad bi znao, a da će Bog sutra ili prego sutra da sazna, može da bude mnogo bolji od tebe. Onaj koga ti danas osuđuješ sutra kad bude znao što ti znaš ne danas, nego možda godinu, dvije ili nekoliko decenije, Može za dva dana da pojavi veliku apostolsku ljubav prema Hristu i time da te osudi. Zato je mnogo važno, braći i sestri, da se smirava. Da se smirava. Jer Bog ne se krvlju isplatio, otvorio nam je prostor, čist prostor Carstva Nebeskog, gdje nema ništa da te dira, ništa ti smeta, samo je potrebno da uđeš u njegu, da ukoračiš voljno i smireno. A ovo, bratli sestri, što mi radimo danas, nije to to. Nije to odgovor na prvo Božje. Zato treba da se smirimo pred svetim apostolima, da se smirimo pred svetiteljima naše crkve, da se smiravamo jedni pred drugima, da se smiravamo pred gospodom, bratli sestri. Pa makar na taj način što nije nemoguće neizvodljivo, napotiv nama vrlo važno, jer naša generacija jedino tako kroz veliko smirenje i trpljenje može da uđe u dveri Carstva Božje kroz dveri dakle da se smiramo i da privučemo nebesku blagodrat i smiravajući se ukoravajući sebe, da prizovemo blagodrat koja na svojom posjetom odići. Neka bi dao Gospod da i sveti apostol i Petar i Pavle prinući o nama kao vaseljenski učitelji i znajući naše nemoće slabosti, znajući i vrijeme u kome živimo, znajući i sve naše probleme, sve naše krize, danas na dachu, braći i sestre, onom svojom revnošću, da čujemo svetu riječ, svetu blagobijest, puno radosti, puno istine, puno svetlosti, puno sile, i da je primov i sestet i da živimo dostojno to veliko sveto i vjetno prizvanje da budemo silovi Boži u crkvi našoj sveti. A za sve drugo, ili ćemo odvojiti po malo vremena, ili nećemo dati ni jedan jedini sekol, Jer sve treba, braće i sestre, da posvetimo Bogu sami sebe, jedni drugi, i sam život svoj, kako nas poziva crkva, Hristu Bogu da predamo, odpud nama, za neko razkošno življenje, Odpud nama to. Treba, braće i sreste, biti usmjeren, precizem, sebe već odavode prenositi umom i srcem na sve ta nebesa svetu carstvo nebesko u kome sa tri svetim carem, sa caroju i sveti apostovi, koji nekaj nama pomognu da uđemo u to carstvo i sa njima i sa svima svetima i jedni sa drugima daj Bože da se vječno radujemo i vječno naslađujemo. Amin Bože daj. Nazdravljaj, na